Розділ 27. Чоловік на ім'я Уве та урок водіння. За 40 років, які вони жили в цьому ряду блокових будинків, таке траплялося час від часу. Якийсь недоумкуватий або новий сусід набирався хоробрості і питав у соні про справжню причину такої глибокої ворожості між Уве та Руне. Чому двоє чоловіків, які колись були друзями, раптом почали ненавидіти один одного з такою надзвичайною силою? Соня завжди відповідала, що все дуже просто. Це почалося з того, що коли двоє чоловіків зі своїми дружинами оселилися у своїх будинках, Уве водив СААП-96, а Руне – Вольво-244. Десь через рік чи більше Уве купив СААП-95 а Руне купив «Вольво-245». Через три роки Уве купив «Сааб-900», а Руне купив «Вольво-265». Упродовж наступних кількох десятиліть Уве купив ще два «Сааб-900», а потім «Сааб-9000». Аруна купив ще один «Вольво-265», а потім «Вольво-745». Але потім повернувся до седанів і придбав «Вольво-740» після чого Уве купив ще один Saab 9000, а Руне, зрештою, перейшов на Volvo 760. А потім Уве купив собі Saab 9000i, а Руне поміняв свій з доплатою на Volvo 760 Turbo. А потім настав день, коли Уве пішов до агента з продажу автомобілів, подивитися на недавно випущений Saab 9.3. А коли повернувся додому, Виявилося, що Руне купив БМВ. «БМВ!» – кричав Уве Соні. «Ну от як можна напоумити таку людину?» «Як?» Можливо, це було невичерпне пояснення того, чому ці двоє чоловіків відчували таку відразу один до одного, як зазвичай додавала Соня. Та ви або розуміли це, або ні. А якщо ви цього не розуміли – то не було сенсу навіть намагатися пояснити решту. А більшість людей таки нічого не розуміли, часто зауважував Уве. Ну а чого ви хотіли? Хто зараз має якесь уявлення про вірність? Машина стала лише засобом пересування, а дорога ускладненням між двома пунктами. Уве переконаний, що саме тому дороги такі паскудні. Якби люди трохи дбали про свої автомобілі, то не їздили б як ідіоти, думає він, занепокоєно спостерігаючи, як Парване скидає додолу газети, які він розстелив на її сидінні. Їй доводиться максимально відсунути крісло водія, щоби влізти в машину зі своїм вагітним животом, а потім присунути те крісло якомога ближче до керма. Урок водіння починається не дуже вдало. Точніше, він починається з того, що Парване намагається сісти в Сааб, із пляшкою газованого соку в руці. Не слід їй було цього робити. Потім вона пробує прокрутити ручку радіоприймача, щоб знайти трохи веселіший канал. І цього теж їй не варто було робити. Уве збирає газети з підлоги, скручує їх у трубку і починає нервово постукувати нею собі по руці, зробивши таким чином агресивнішу версію м'ячика антистресу. Парва не хапається за кермо і дивиться на прилади з дитячою цікавістю. «З чого почнемо?» – нетерпляче кричить вона, погодившись після довгих переговорів віддати сік Уве. Уве зітхає. Кіт сидить на задньому сидінні і, схоже, напружено думає, що котам не зайве було б уміти пристібатися паском безпеки. «Натисніть на педаль щеплення», – дещо похмуро каже Уве. Парване дивиться навколо свого сидіння, наче щось шукає. Потім переводить погляд на Уве і запобігливо усміхається. А яка з них щеплення? На обличчі Уве проступає відчай. Парване знову роздивляється навкруг сидіння. Повертається до спинки, де кипиться ремінь безпеки. Ніби там теж може бути щеплення. Уве хапається за голову. Вираз обличчя Парване відразу стає кислим. Я ж вам казала, що мені потрібні права для автомобіля з коробкою автомат. Навіщо ви мене змусили сідати у ваш автомобіль? Бо ви отримуєте справжні права. Відрізає Уве, підкреслюючи слово «справжні». І стає ясно, що права для автомобіля з коробкою автомат так само можуть вважатися справжніми водійськими правами, як автомобіль з автоматичною коробкою може вважатися справжнім автомобілем. «Перестаньте на мене кричати!» – кричать Парване. «Я не кричу!» – кричить у відповідь Уве. Переляканий кіт згортається в клубок на задньому сидінні, не бажаючи опинитися у гущавині цього, чим би воно не було. Парване схрещує руки на грудях і відвертається до бокового вікна. Уве ритмічно постукає паперовою трубкою по своїй долоні. «Крайня зліва – це педаль щеплення!» Нарешті бурчить він, вдихнувши так глибоко, що йому аж доводиться зупинитися на півдорозі, щоб відпочити і вдихати далі. Він продовжує. Та, що посередині, це гальмо. Праворуч – акселератор. Повільно відпускаєте педаль щеплення, поки не відчуєте момент щеплення. Потім додаєте трохи газу. Відпускаєте педаль щеплення і рушаєте. Схоже, Парване приймає це як вибачення. Вона киває і заспокоюється. Береться за кермо, заводить машину і виконує його інструкції. Саб нахиляється вперед, сіпається, завмирає, тоді з гарчанням зривається з місця в бік гостєвої парковки і мало не врізається в інший автомобіль. Уве смикає ручне гальмо. Парване кидає кермо і панічно верещить, закривши очі руками аж поки Сааб раптово не зупиняється. Уве відсапується, наче добирався до ручного гальма через військову смугу перешкод. М'язи в нього на обличчі сіпаються, ніби йому в очі бризнули лимонним соком. «Що мені тепер робити?» – репетує Парване, побачивши, що Сааб за два сантиметри від задніх фар машини попереду. «Назад! Здайте назад!» – встигає сказати Уве крізь зуби. «Я майже вирізалася в ту машину!» – задихається Парване. Уве вдивляється за капот. І раптом на його обличчя повертається спокій. Він дивиться на неї і байдуже киває. «Нічого страшно. Це Вольво!» Хвилин за 15 вони вибираються з парковки і виїжджають на головну дорогу. Тут Парване газує на першій передачі так, що САП починає вібрувати, наче ось-ось вибухне. Уве каже їй, щоб вона перейшла на іншу передачу, а вона відповідає, що не знає як. Тим часом кіт явно намагається відчинити задні двері. Коли вони зупиняються на першому червоному світлофорі, великий чорний джип із двома голомозими молодиками на передніх сидіннях так близько прилаштовується до їхнього заднього бамперу, що Уве аж не сумнівається, що по приїзду додому побачать відбиток їхнього номерного знаку на лакофарбовому покритті Сааба. Парване нервово дивиться в дзеркало. Джип набирає оберти, наче хоче висловити подобу якоїсь думки. Уве обертається і виглядає в заднє вікно. Він помічає, що в обох молодиків горлянки вкриті татуюванням, наче мало самого Джипа, на підтвердження їхньої тупості. Спалахує зелене світло. Парване тисне на щеплення, Сааб шепить а приладова панель гасне. Перелякана Парване повертає ключ у замку запалювання та видобуває лише несамовите деренчання. Двигун гарчить, чмихає і знову глухне. Голомозі молодики з татуйованими горлянками тиснуть на клаксони. Один із них жестикулює. «Натисніть на педаль щеплення і додайте газу», каже Уве. «Саме це я й роблю», відповідає Парване. Саме цього ви й не робите. Ні роблю. Тепер ви кричете. Я не кричу, чорт забирай, кричить вона. Джип реве своїм клаксоном. Парвана натискає на педаль щеплення. Сап відкочується на кілька сантиметрів назад і вдарається в передню частину джипа. Татуйовані горлянки буквально виснуть на клаксоні, наче оголошують повітряну тривогу. Парвана розпачливо сіпає ключ та добивається тільки того, що двигун знову глохне. Тоді вона несподівано все кидає і затуляє обличчя руками. Боже про, ви що тепер плачете? питає ушалешений Ува. Я не плачу, чорт забирай! завиває вона, розбризкуючи сльози по приладовій панелі. Ува відхиляється назад і втуплюється у свої коліна. Перебирає в пальцях украй паперового рулона. «Це просто таке напруження. Все оце, ви розумієте?» Парва нехлипає і притуляється лобом до керма, наче сподівається, що воно м'який і пухнасте. «Я ж, типу, вагітна. У мене просто невеличкий стрес. Може хтось виявити хоч краплю розуміння до чортової вагітної жінки, якої просто невеличкий стрес?» Уве незручно крутиться на місці пасажира. Вона кілька разів гатить по керму. Щось бурмоче про те, що єдине чого вона хоче – це випити трошки бісового лимонаду. Кидає руки на кермо, заривається обличчям у свої рукава і знову починає плакати. Джип позаду них сигналить, не перестаючи, аж поки здається, що на них зараз наїде фінський паром. І тоді щось клацає всередині Уве. Він різко розчиняє двері, вилазить з машини – Повільно обходить джип і ривком відчиняє двері водія. «Ти що, ніколи не був новачком за кермом? Чи що?» Водій не встигає відповісти. «Ти, тупий виродку!» репетує Уве прямо в пику цьому голомозому молодику з татуйованою горлянкою, брискою чи слиною на їхні сидіння. Татуйована горлянка не встигає відповісти, але Уве і не чекає. Натомість хапає молодика за комір, і сіпає його з такою силою, що його тіло незграбно випадає з машини. Це мускулястий тип, вагою не менше ста кілограмів. Та Уве тримає його непорушною сталевою хваткою. Видно, що татуйована горлянка настільки вражений міцю руки старого, що йому й на думку не спадає опиратися. В очах Уве палає людь, коли він притискає цього приблизно на 35 років молодшого парубка до джипа так, що аж кузов тріщить. Він приставляє вказівний палець до середини виголеної голови. І так близько заглядає татуйовані горлянці в очі, що вони чують дихання один одного. «Якщо ти ще хоч раз натиснеш на клаксон, це буде останнє, що ти зробиш на цій землі. Затямив!» Татуйована горлянка насмілюється тільки кинути миттєвий погляд на свого, такого ж мускулястого приятеля всередині машини і на все більшу чергу інших машин позаду джипа. Ніхто й пальцем не врухне, щоб допомогти йому. Ніхто не сигналить, всі завмерли. Схоже, всі думають про те саме. Якщо якийсь чоловік без татуювання на горлі віку УВ, не вагаючись підійшов до чоловіка з татуюванням на горлі віку татуюованої горлянки і отак притиснув його до машини, то наймовірніше треба боятися роздратувати зовсім не чоловіка з татуюванням на горлі. Очі Уве почорніли від люті. Через якусь хвилю прозріння татуйована горлянка, схоже, впевнюється, що цей стараган точно не жартує. Кінчик його носа майже непомітно вирушиться вгору і вниз. Уве киває на підтвердження дозволяє йому сповсти на землю. Потім розвертається, обходить джип і сідає в саап. Парване дивиться на нього, роззявивши рота. «Тепер ви мене послухайте», – спокійно каже Уве, обережно зачиняючи дверцята. «Ви народили двох дітей. Скоро народите третю. Ви приїхали сюди дуже здалеку і наймовірніше витікали від війни, переслідувань та іншого безглуздя. Ви вивчили нову мову, отримали освіту». А ще ви управляєте цілою сім'єю явних Нездар. І хай мене грім поб'є. Якщо досі я бачив, щоб ви чогось боялися в цьому світі. Уве дивиться їй прямо в очі. Упарваний досі роззявлений рот. Уве владно вказує на педалі в неї під ногами. Я не прошу вас зробити операцію на мозку. Я прошу вас вести машину. Є акселератор, гальмо. І щеплення. Найбільші критини в історії людства розібралися в тому, як воно працює. Розберетеся і ви. А потім він вимовляє п'ять слів, які Парвана завжди пам'ятатиме як наймиліший комплімент, який вона від нього чула. Бо ви не повна критинка. Парване відкидає з обличчя пасма волосся, мокре і липке від сліз. Знову незграбно хапається за кермо обома руками. Уве киває, пристібається паском безпеки і вмощується зручніше. Тепер натисніть на педаль щеплення і робіть, що я казатиму. І того дня Парвана навчилася водити машину. Розділ 28. Чоловік, якого звали Уве, та чоловік, якого звали Руне. Соня часто казала, що Уве не вміє прощати. Наприклад, він вісім років не заходив у місцеву булочну, після того, як вони дали йому не ту решту, коли він купив у них тістечка якось в кінці 90-х. Уве називав це «мати тверді принципи». Їм не завжди вдавалося дійти згоди, коли мова заходила про слова та їхні значення. Уве знає, що Соня розчарована тим, що вони з Руни ніяк не могли помиритися. Він знає, що ворожнеча між ним та Руне до певної міри завадила Соні та Аніті стати найкращими подругами, як їм того хотілося. Та конфлікт затягся настільки, що виплутатися з нього вже неможливо, Бо ніхто вже й не пам'ятає, з чого він, власне, почався. Уве теж не пам'ятає, з чого він почався. Зате пам'ятає, чим він закінчився. БМВ. Хтось розумів це, хтось не розумів. Були, мабуть, і такі, що не бачили зв'язку між автомобілями і емоціями. Але навряд чи існує точніше пояснення того, чому ці двоє чоловіків стали ворогами на все життя. Як водиться, почалося все досить невинно. Незабаром після того, як Уве і Соня повернулися з Іспанії після аварії. Того літа Уве поклав нову тротуарну плитку в їхньому садку, тоді як Руне поставив новий паркан навколо свого. А Уве поставив ще вищий паркан навколо свого саду, тоді Руне пішов у будівельну контору і через кілька днів роздвонив усій вулиці, що побудував собі басейн. Та ніякого басейну там не було», – шаленів Уве перед Сонею. То була якась хлюпанка для малого, який недавно народився в руне Іоніти. Ото й усе. Уве навіть збирався повідомити про це в департамент планування, як про незаконну забудову. Але тут уже спротивилася Соня і відправила його постригти газон і заспокоїтися. Тож Уве цим і обмежився, хоча зовсім не заспокоївся. Газон був продовгуватий, завширшки метрів із 5, і тягся вздовж будинків Уве і Руне, позаду і між ними. Цей проміжок Соня Еніта скоро назвали нейтральною зоною. Ніхто до пуття не знав, що то був за газон, та яке в нього було призначення. Очевидно, коли проєктували цей блоковий район, якимось міським архітекторам сяйнула ідея, що мусять бути газони, то там, то сям. З тієї лише причини, що це гарно виглядало на їхніх кресленнях. Коли Уве і Руне організували асоціацію мешканців і ще були друзями, вони вирішили, що Уве відповідатиме за впорядкування території і підстригатиме газон. Уве раніше це робив. Якось інші сусіди запропонували, щоб асоціація поставила тут столи й лавки, щоб створити спільний простір для всіх сусідів. Та Уве і Руне негайно поклали цьому край, тому що з цього вийшов би хіба чортів безлад і купа галасу. І поки так тривало, все було тихо і мирно. Принаймні настільки, наскільки щось може бути тихим і мирним, якщо у справі такі люди, як Уве і Руне. Незабаром після того, як Руне побудував собі басейн, через щойно підстрижений газон Уве пробіг пацюк, і заховався в деревах по інший бік. Уве негайно скликав екстрене засідання асоціації і поставив вимогу, щоб усі місцеві жителі розклали навколо своїх будинків щуречу отруту. Сусіди запротестували, бо вони бачили на узлісі їжаків і переживали, щоб ті бува не наїлися отрути. Руне також був проти, оскільки боявся, що отрута рано чи пізно потрапить у його басейн. Уве запропонував Руне стулити пельку і сходити до психолога з приводу своїх ілюзій про життя на французькій рів'єрі. Руне відпустив злий жарт на адресу Уве, мовляв, той пацюк був всього лише плодом фантазії Уве. Всі засміялися. Уве так і не пробачив цього Руне. Наступного ранку хтось порозсипав пташинний корм за будинком Руне. І руне потім кілька тижнів лопатою відбивався від десятка здоровенних як пилососи пацюків. Після цього Уве отримав дозвіл розкласти отруту, хоч руний буркотів, що він йому за це відплатить. Через два роки Руне виграв велику битву за дерево. Отримавши на щорічних зборах дозвіл спиляти дерево, яке з одного боку закривало йому занітою вечірнє сонце. Це ж дерево з іншого боку прикривало спальню Уве і Соні від сліпучого вранішнього сонця. Крім того, Руне вдалося відхилити вимогу розлюченого Уве, який вважав, що асоціація тепер мусить заплатити йому за новий навіс. Однак уже наступної зими Уве помстився під час сутички за прибирання снігу, коли Руне захотів проголосити себе головним розчищувальником снігу, та ще й нав'язати асоціації купівлю гігантського снігомета. Уве не мав бажання за гроші асоціації дозволяти Руне носитися з кризі з тією чортовою штуковиною і запльовувати снігом вікна Уве, про що він отак прямо й заявив на зборах керівної групи. Руни все ж таки обрали відповідальним за розчищення снігу, але на його величезну досаду він мусив усю зиму вручну вигрібати сніг між будинками. Щоб поквитатися, він систематично відкидав сніг перед усіма будинками в їхньому ряду, крім будинку Уве і Соні. Просто щоб позлити Руне десь у середині січня, Уве взяв на прокат величезний снігомет і розчистив від снігу 10 квадратних метрів перед своїм будинком. Руне мало не луснув від злості, як ще й досі з задоволенням згадує Уве. Звісно, Руне знайшов спосіб відплатити йому наступного літа, купивши один із тих жахливих міні-тракторів для стрижки газонів. Далі, пустивши в хід зраду, брехню і змову, він зумів на щорічних зборах отримати згоду на те, щоб перебрати на себе обов'язки Уве з підстригання газону на підставі того, що в нього було більш відповідне обладнання для цього, ніж у людини, яка займалася цим раніше. Років за чотири Уве певною мірою компенсував образу, зірвавши плани Руне поставити собі вдома нові вікна. Бо після 33 листів і десятка розлючених телефонних дзвінків Департамент спланування здався і погодився з аргументом Уве, що це порушить гармонійний архітектурний стиль району. Упродовж наступних трьох років Руне інакше й не називав Уве як «цей чортів бюрократ». Уве сприймав це як комплімент. І через рік поміняв власні вікна. Наступної зими керівна група вирішила, що цьому району потрібна нова спільна система опалення. Певна річ – Зовсім випадково вийшло так, що Руна і Уве мали діаметрально протилежні погляди на те, яку саме систему опалення слід обрати, що інші сусіди жартома назвали битвою за водяний насос. Це переросло у вічну боротьбу між двома чоловіками. Так воно і тривало. Але, як казала Соня, бували й інші моменти. Їх було небагато, але такі жінки, як Соня і Аніта, Знали, як отримати з них максимальну користь. Бо конфлікт іноді й пригасав. Наприклад, якось у літку 1980-го Уве купив СААП 9000, а Руне Вольво 760. І вони так цьому раділи, що на кілька тижнів між ними запанувало перемир'я. Соня і Аніта навіть спромоглися тоді влаштувати кілька сімейних обідів з різних приводів. Син Руна Яніти, який на той час устиг перетворитися на підлітка, з невідворотно притаманним цьому віку непривабливістю та різкістю, сидів з одного боку стола, як дражливий чинник. «Цей хлопчик злий від народження», – із сумом у голосі казала Соня. Але у і Руна трималися так добре, що під кінець вечері навіть разом випили віскі. Як на гріх, останній обід того літа Ува і Руне надумали організувати у вигляді барбекю. Зрозуміло, що сперечатися вони почали відразу, вибираючи найдієвіший спосіб розпалювання сферичного гриля Уве. Через 15 хвилин суперечка розрослася до таких масштабів, що Соня і Яніта вирішили, що краще взагалі обідати окремо. Ці двоє чоловіків устигли купити і продати Volvo 760 Turbo і Saab 9000i перш ніж знову заговорили один з одним. А тим часом у їхньому раді блокових будинків з'являлися і зникали нові сусіди. Кінець кінцем у дверях інших будинків з'явилося так багато нових облич, що всі вони злилися в сіре-місево. Там, де раніше був ліс, тепер стерчали лише будівельні крани. У і стояли перед своїми будинками як древні релікти посеред нової епохи з упертим виглядом засунувши руки в кишені своїх штанів. А цілі процесії пихатих агентів з продажу нерухомості, які ледве виглядали з-за гриб вутових вузлів своїх кроваток, гасали вузенькими доріжками між будинками. І усе поглядали на них, наче стерв'ятники, що кружляли над підстаркуватими буйволами. Тільки чекають, якби впхати в їхні будинки сім'ї якихось чортових консультантів. Чудово розуміли Уве і Руне. Син Руна Яніти Аніти поїхав з дому, коли йому виповнилося 20, на початку 90-х. Наймовірніше в Америку, як зрозумів увесь того, що розповідала Соня. Більше вони його не бачили. Час від часу він телефонував Аніті перед Різдвом. Але в нього зараз стільки своїх справ, як казала Аніта, стараючись не подавати виду. Хоч Соня бачила, що вона ледве стримує сльози. Деякі хлопці Лишають усе позаду і ніколи не озираються. І нічого тут не вдієш. Руне про це не говорив. Але той, хто знав його багато років, помітив би, що за кілька наступних років він ніби став на кілька сантиметрів нижче. Ніби зігнувся, глибоко вдихнувши, і більше ніколи нормально не дихав. Через кілька років Руне і Уве вже в щепилися через ту спільну систему опалення. Розлючений Уве – кулею вискочив зі зборів асоціації мешканців і більше туди не приходив. Остання битва двох чоловіків відбулася десь на початку нульових років, коли Руна купив роботизовану газонокосарку, яку виписав із Азії, і запустив її дзищати на газон за будинками. Руна навіть міг дистанційно програмувати її, щоб вона вистригала певні шаблони, вражено розповідала Соня, якось увечері, коли повернулася від Даніти. Досить скоро Уве помітив, що тим певним шаблоном була звичка малої роботизованої гедоти всю ніч із гуркотом гасати туди-сюди під вікнами спальні Уве і Соні. Якось увечері Соня помітила, що Уве взяв викрутку і вийшов із дверей веранди. Наступного ранку маленький робот абсолютно незрозумілим чином заїхав просто в басейн Руна. Через місяць Руне вперше пішов у лікарню. Він так і не купив іншу газонокосарку. Уве й сам не знав, як почалася їхня ворожнеча. Але точно знав, що вона закінчилася там і тоді. Після цього залишилися тільки спогади для Уве та їх відсутність для Руне. А ще бувають люди, які думають, що чоловічі почуття неможливо прочитати по тому, на яких автомобілях вони їздять. Але коли вони оселилися в цьому кварталі блокових будинків, Уве їздив на Саабі 96, а Руне на Вольво 244. Після аварії Уве купив Сааб 95, щоб там було місце для інвалідного крісла Соні. Того ж року Руне купив Вольво 245, щоб там було місце для дитячого візка. Через три роки Соня отримала сучасніше інвалідне крісло, і Уве купив хетчбек Saab 900. Руне купив Volvo 265, бо Аніта заговорила про ще одну дитину. Потім Уве купив ще два Saab 900, а після цього свій перший Saab 9000. Руне купив Volvo 265 і нарешті солідний Volvo 745 Estate. Але дітей більше не було. Якось увечері Соня повернулася додому і сказала, що Аніта була в лікаря. А через тиждень біля гаража Руне вже стояв вольво 740 – седан. Уве побачив його, коли мив свій саап. Того вечора Руне знайшов у себе перед дверима півпляшки віскі. Вони ніколи про це не говорили. Може, печаль за дітьми, які так і не з'явилися на світ, Могла б зблизити цих чоловіків, але в таких випадках печаль річ ненадійна. Якщо люди нею не діляться, то вона їх радше відштовхне один від одного. Може, Уве так і не пробачив Руне за те, що в Руне був син, хоч він навіть не зміг знайти з ним спільної мови. А може, Руне так і не пробачив Уве за те, що той не зміг пробачити йому? Може, вони обидва не могли пробачити собі того, що не змогли дати жінкам, яких любили понад усе, те, чого вони хотіли найбільше. Син Руна Яніти Аніти виріс і дременув із дому. Щойно випала нагода. І тоді Руна пішов і купив спортивний БМВ. Один із тих автомобілів, де було місце тільки для двох людей і сумочки. Тому що тепер вони були лише вдвох з Анітою як він казав Соні, коли вони зустрілися на парковці. «Та й не можна ж усе життя їздити на Вольву, сказав Руна, нерішуче стараючись усміхнутися. Соня чула, що він намагається проковтнути сльози, і саме в той момент Уве зрозумів, що частина Руна здалася назавжди. А цього не могли простити ні Уве, ні Руна. Отож, були, звісно, люди, які вважали, що про почуття не можна було судити по автомобілях. Та вони помилялися.